الرJIM بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون در باب سورې نور کې شروع کوي چې باغې کې و احکام دي دپاره پاره تحفظ او د دفیدا په اول حکم دا دی چلای پرذکورنته بیازته مزه دین په حیايي او فحشا پیدا کی ادمه ووې د ارشاد کې كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم مؤمنان ته وای چې نظرونه خکته ساتي چې محرما ته بانديون لګي او دریم ورپسې او كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن او سیمو منانو زنان او تو موای چې نظرونه ښکته ساتي حکم بیانی دو زیر شمکی 32 کې پان کې حل ایام منکم مسوالغینا صلورم دې نمخ کې وَلَا اِذْرِبْنَا بِهَرْجُ لِهِنَّا لِيُعْلَ وَمَا اِخْفِينَا اوضا پینزم دیوان کے حل آیاما شپگم بیانی رستو تین تیس کی وَاللَّذِينَ اِبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ اَوُمْ وَرْپَسِي وَلَا تُقْرِو فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ انا ردن تحسنن او باب کی دعوه احکام دی, دی انسان د حفاظت تا پا رہا ہے انسان دنیا کی دو بی ذات اینا بچ شی بی دنیا دو بدنام و الزامات اینا بچ شی ایمان والا او مداخل لے گیا دا سکورن غیره بو یو ته کوم چې نيستا سو خپل کورونه وړي د خپل کورونو په حق کې روستو بیا احکام را روان دي ودا پر ذو کورونو خبره کوي چې تاسو خپل کورنینو کا په لدار چاکوري کا ضروري کغه فلاري تجودا شوي کده مورې شوي دا سې کله مامايو کده تری کده وراريو کده خړي ماسي کده پپوي دا ټول پرځی کور نه دي هله کوئی نوې د زمو خپل کور نه دي ځان له لار زده کړی کنه الله وینې غیر ابو یوتکم د است خپل کور نه دي ادي تو بیا اجازه ته نه او اجازه بسې حتا تستئانسو ترضی پوری چتا سو اجازت واخلم اجازت ديته وی چیغی خبر شي تذ کوسا کیو دروازه کی داسه حرکتو کی چيغي خبر شي یا ټوخيو کی یا تنباو کی یا زنجيرو شړنګ یېس دیتې استینا سوې تستئانسو ابیاوار پسې وي او تسلیم علی اهل هام بیا وسالم کوي پاغي باندې کور ور کوي نه له کې دا وی کورن وتا زکه مجاهد وي حتا تصانی سو تنحنح و وتنخم سو غاڼه تا څوک پوځه باندې چې رځي خبر شي کنه د ایستیناسته تانی سو سلام بکای په خلقو داوی خیر خیرلکم په عمل کې ساوذ پر ډیری فیدی دی لعلکم تذکرون دې پر چتا سو خپل دین نه ځان خبر که تا خنایه خبر نه چینه خبر نو بس امهیش بیا پرتی په مسیتونو کې او په دشمنو کې د لږې خبرې نه دشمنې جوړه شي نو اپرانته بچ کوي ګور ته قرآن عمل کو تا ته ایڅو نه شوویللی اعترا در باندې نشي کولی چېپران باندې عمل نه کوې او لاړی نه بسڅوک به وويور داسې وخت ک راغ داسې و ک راغې وَإِلَّمْ تَجِدُو فِيهَا اَحَدًا کتاسو نمون تاپده کورکی سوک تاسو آوازوکو کسوک پاکی نو یا اوخوغاگی انکو فلا تدخلوها نمز ایداغی کورتا حتیٰ یوزن لکم تراغی پورجتاست اجازتو کلیشی تا تقریباً دریزل سا اختو سلام دکه چا جواب در نه چا کو نواپس را ده پلی کېد چې تهشي او بعض انسان په داسې حالت کې چاله جواب په نشي ورک پان غری نست یا په بلځای نستې تاله جواب نشي در کولی لهله کومرجی او کو ویلی شو تاسو کور ناته واپس شئ دی وخت کې مونږ گډ ورډ نخیر دې بیا راشه نفرجعو نلای زر کی واپس کیږه تری ته وې چې ارجو واپس شئ نفرجعو زر واپس کیږه هو واس کالکم دا خبر ډیره د زړونو پاکواله یو بلتبا نیتونہ صفائی ضرورنہ صفائی زکاہ بوسعید خودریوئی نبی علیہ السلام ویلیو چلا تقیفو علی بواب الناس تخلق بکسو دروازوں کے مدرے گئے لاغین اکھو نقصان پیدا کی جوابوشو واپس ذین واپس را ذین اللہ بما تعملون علیم الله ستاسو په دې ټولو کارونو باندې ښه پوېږي چې دین نسوک نې خبر قرآن نې خبر اواغته اواز شو چې بیا راشه ازي بیا بیا ورشه مو قیامت ته پورې بیا باندې نوې نه هو داولې ته دې جاهل کنافه ته قرآن نه خبرونه چریبای داسنه وي دته نه دښمنې جوړا کړه الله ایز خبره مستفسر کارون نه ښا لیسالیکم جناع النشته تاسو باندې ګونا انت تدخولو بیوتن قداسی کورونه زینو تزه چاسی نوم په د کور دې دې ری دې غیر مسکونه اغری که سو کوسی جنا اسی کو دامن سامان په کې پروت تهه بیٹک ده او یا سنور سو دی ردا دکان دی دا وی که عزت نشته اجازه ته څنګه غری که سو نا خطر انشتا پر دنشت دي غیر مسكونتین پاری کې سو کوسینه پیامت اولله کوم پاری کې سامان پروتی پاری کې عزت نشته الله یعلم ما تبدون الله خپويږي په چتا سو سہکار وکوي وماتک تمون او تاسو یې پټ اکثر اکثره خلک اجازه نه خبر ديږي چې کور تضی پرضی کورتا اجازه بناخ دي پس دغه سی بورشي کا چلو شو ککو روا له تا تکلیف ورسېدو افغان ورسېدار سي چې هغه يزان غغن کوي کنه شرم دواجن او چې ده چا دیرته دا کزينو الته بووي اجازه ته اجازت ویسې چې کم دي اجازه زه او خپل ته نو غوښتو نو په دیره اړه کې په बैठक کې اوکو دې ځینوکي خلاوی وېلي سلام علیکم هیڅ نشته ګناه ها لذا حکم اول چلوې د دې خیال ساتای وره او د اجازه طریقوم زده کئ چې نبی اسلام په اوسره راتو او وګو داوي چه ا ادخل نووي له سلام صحابي ته دوه ک پاسه طریقه او توخیا او السلام علیکم ادخل سلام بمحق کہ او رسوبه اجرا شما او بل ذا حضرت حذیف بن اس پل کور کې او تن راغه نصر را دان نه کچا پیر او کاتو نبی او وی و السلام علیکم ادخل سلام وکاوې راشم اجازه ته حذیفہ تو وی چې راغلی راغلې نیم راغلې انما باډی دی بار دا د تاسو څنګه یې راشم د راتلو طریقه یې چې د نظر نو باسي ابي اوه چ راشم دا طریقه ټوله غلطه ده ترڅو یو سلیته ووځو که د پیغمبر نه چولی که زه فرض کا خپل مور کار زم چې داږي جدا کوي نالته په مهمه هغه زم مور ده نبی اسلام وي چې كتب اجازه تلل شي هغه به بند اعجزه دی نبی آبا خوشحاله اگلو رو چه قرآن سوئی نو آغاز صحیح خبر کهوکا نو داخل طول یاو شئی دی دو حکم قلی المومنین او مومنان مسلمانانتا یغضو من افساریم چخکتا ساتیق پل باز ای نظرونا و یحفظو فروجا هم آئی بازت کی دخپلو عورتون و ذالک آسکالا هم دا اللہ خبر ډیره ده پاکوالي ده د دې لپاره ان الله خبير بما يصنعون په شکل الله خبر ده پاک کار نوچ دی ای کایم من افساره می ویلی ولی یغدا سی چې خپل کور کې خلق نووینه په نظر نه باندې کنه او دا پرذونه یاد ای د غ نظر به نظربانند بلفرتته خپل کور ته راځې په په حرکت بانې چې دا خبرې خود د بل چا دي جوړي زمونږه د کور خلک په داسې خبرې نه کويو بلوک کاوا راغلی دي اوته چې دی کور ته د کته به نظر ساې سنهجی پههغېدي نظرو لږي کته به ګورې لکه جستانو سرک یغض من ابصارهم <تصفيق> زکه دې پوره وخاندې نا ابو رضی الله عنه وی چې نبی صلی الله علیه و عليه چې کل عين باقيه يوم القيامه داسې سترګ باندې چې هغه په قیامت کې نه جاري ها یو څو سترګ شته الا عینن غضت عن محارم الله مگر اغسطرگی چیغی دو محارم و نظان ساتلی لکه چې وصی کی نو پردو تینی یو داسترگا دا او عینا سحرد پی سبیل اللہ اغسطرگی چید اللہ پلار کی شپرون کلی دا جہاد دا پارا یا دا اسلام د بلیو سو کی دارے دا پارا کنا نا غدا. دریمسترګه د خوارسوکولیش او عینن خرج منه مثل راس الذبابي من خشيه الله يا غسترګه چې چرتا دا \|_{یری نتی تومره ساس کې شویل کده مچ د سرومره <تصفيق> چته و یری ذلیل او ترګونه دا سی اوخ کتلې کنه هي چته مساله و یری دا درې سترګې چې دی به نه جانی قیامت کې انور هوه ټولی چې غوي غرض وې چې زومره फायदा ده نو درې حکم وکول للمؤمنات او ايدي مؤمنانو زنه ناو ټاو یخذن منافسارنا چې دی محکت ساتي خپل بازي نظرونه یعنی هغه چې د دې قتل د دې وته قتل ناجایز دی یا خو کور کې خپل لرونو خپلوانو مشرانو هغه خو خیر ده او مین ابسارهن چهرام ویک اریت قتل ويحفظنا بروجا عنا واځو تو کې خپل اوراتونو ولایبدی نزینتهن او ذکر کوي خپل خایس او حسن په دې کور کې جنتن ذا ذکر دنه احکام دي ښا دبار رب سره احزاب کې راضي تا ټول د کور دن نه خبري چې کور دن او زنانه نو خپل حسن او زینت په نخ کار کوي کار خلق زینت چې لازیره ورکلې په دې خپل بدن کې پدری زینت ته او کاره مصنوعي دې چې سکالي زیورات یې چولړي دي تر پوره ډرو پوري کتابونه لیکلي دي نو دا په قانوني نه کتابونه لیکلي تر پوره ډرو پوره دا زینت دی وي ادا بار چاتنا الا ما ظهارا من ها مگر اغه چخکاري د دي حسن او زینت نا او دا ری پټول ډیر گرانی اللهم کړی دي نو چې پټول یې گرانی عبد بن مسعود وي رضی الله کر الهدای والسیا به دکندو پټه چولی جامع غستی نہ خو نشي پټوله داغه ده پاسه به نور واچي نہ خو نشي پټوله داو ترکه می پور اچي بیا په دې ګرمه کې مدی توي غیر اختیاری تاد اختیار نبار دین ولا يكلف الله نفسا کے راضی اقدا معنی کوي او در مان بلکې چه قدمین کفین او مخو مخو مان غولې قدمونه د ذکر کې ګرځینو ښکاروي کړي کور کې خدا سوک نشي پټول همه نو چې بار زینو حکم به بیا راځي چې دستاني وای شي جوراوی وای شي نقاب نو سو کارته نه خلف او نوبا سره چیل کړی دی چېی مخ به نه پټي ټول نقصان خو د مخ نه کېږي و خدای بنده دا با د بار خبره د کنا نهته کور کې دن خبره ده نوماه کې دغه درې وړ که شي خیرقدونه منګلی او م دا په کور سو ګرزی را ګرزی کار مار کوي دن بار کېږي. پدې په ټکول تکلیف د کنه ها ځکه ما زه هرمنه اوي وليذربنا بخمورهننا على جيوبهننا لیکن دا وخيال ساتي کوکر کې دن نه ګرځي پداسه ونګرځي چې غړایې اخکاری مټي اخکاری نور تول بولی کوبیه اخکاری دا من کوي کنه ولی دې د پاره پردی لپټی دی غو پیاچی انده پټی ولی زربنا راواز دی چې بخموري حنا غو کلی لپټی علا جیو به حنا په خپل ډړو اړخونه باندې جیوب لجیب جیب نه دی دا ربي اجازه ځده او جیب کومه غړې ته دا جای په پکې وسره د ډډ ډډې دا ښه په خوانې جب دی نو دا یې چې مخ مخ به بل یو یو په لابل پلا ولا دین زینتهن نو بښکار کې خپل حسن او زینت هیڅ آتا الا لګولته انه او چې دا چاته ښکار کولي کې ګناه دا وغدادی مګر خاوندان خپل دیګي ګناه نشته او او بایهنی پلاران کل پلاران یادی گواری سخران یادی او خواهن پلار دی او او بای بولتی انا یا پلاران دخلو خواهندانو نا پکره لکن سخران کل او بنایهنی او یا خپل زامن او بنای بولتی او یا زامن د خاوندانو بنزي چې د بلی مورې او اخوانه ان یا خپل رونه او بنې اخوانه ان یا خپل رې او بنې خواته ان یا خپل خريونه او نساءه ان آیا مسلمانانه زنانا او ما ملکت ایمانو هونه یا غوینزي جمالکان شویلہ سن ددی په خواباوې او تابعینا غیر ال الاربت من الرجال یا یا را خدمتګاران چغینی سخاندان د شوق چې ناری ندی او بس هغه سره په خرسکو کې لګی阿里 نور ځای فکر ولا لاندې ورکړل چاگیا چا تا اگوریا چا ترسنانا باز ایدا سکورنو که اغی صرف سودا گانیو دکان تتلے جرند تتلے بلداخل کڑے بس پدی کی کاري اده دغی دنیا ناڑو خبر نی اغی تتابعین وی اغیب بکر جساس وی سمانا اللذی یتبعو لی سوی ومن تعامیکا چا ارواخ په دې چل چکر کې ګرځي تا پسی چیله کوي سهار لراکلو کس ډوډۍ را تکي خدا کس می وای درا بس لکه دې پښو ګرځي په دې پسه انور فکر او خیال نې کنه مدېم ته اجازه ته هغه وخت کې ایا وکانا زکه سکور کې به کار خدمت کوو په نبی اسلام ته یو خبر اوریده و دې بیا موږ پریده له تابعینو کې نه دی هغه صرف د عمر ویلو چیرې دی مدینه کې او خزرہ هغه غټه ده چې مخې موړی جوړ شي ویل شهatem موړی جوړ شي ویل نبی صلی الله علیه و سلم د لریکه دغه دغ خبر یو کړی او تابعین خو دې ته چې غیر اولل اربته هغه به دغه خیال نساتی غواره اگر کمن الرجال سړی کنا او الطفل الذين يغما شوان تميزوا علی عورت النساء چې غیر دې خبره د پردو د زنانو دا تازومره خبر اوږده شو چې داغه یې واخو چې فکر کې دن نه دې خلق نه پردانشي کې دي ګناپ کې نشته دا سلورم حکم ولا یضربنا بارجلیننا او نا نهدي خپنه را پرېدي ځمکله لی لمه چې پتهولې خلکو ما ی من نه منځ نه نو داې کالي چېدي پټ سااتلی او زیینت دی که نه د خپو به کالی پهخوا پینځې به تهوي نهاخ به نخکارې د بهپرا پرې د نه شړ به وک الله دومره بومی اجازهات نشته کنه نه فهم سخت په اسلام کې فاط و توبو ال الله جميعا توبو باسل لا تطول پجمع ایوالمومینوای مومنان دلکم تفلیحون دې لپاره چې کامیاب شي غوري بغیر د دینه کامیابی نشته نه یو حدیث نقل کړو ایګونو کثیره دې زې یو نکي چې حدیث کوي راغلي چې جنبو جنبو مصاجدا سبيانکم او بنيانکم چې جمعه تونه او ساته د ماشومانونه او د لویانو نه ابن کثیر وی ضعیف الاسناد دا کمزورې اسناد تمه تمد نه ماشومان جمعه تنه راولینو سبق پسنګ ځکه مونږ پسنګ کوي او دقیقی پا بندی نشتا زکورو نو پا بندی دا جماعت نو پا بندی نشتا <coughs> ما, چه... ما شمان پا حقی دا قبیلی چه کم ما لم یذرو علی عورات النسائی لا ایدرو ما هن نا نپویگی چه عورت ستوید پردستوید من سوی غرید وڑو کول نا او جساس وی وي... چله تميزونا من اورات النساء والرجال لصغرهم وقلة معرفتهم ابي پدې نه پوي چې د نارینه اورځته وي د نانه اورځته وي يد ول کولې نه ياد لري چې يساعد دي ډيرو نو زه یې از کول چې د ما شمانه تسمنه نشته عام وختونو کې خاص وختونو بیا رستو راځي بینزم حکم ذکر کئی وانکحو الایام آمن کم والسوالحین من عبادکم و ایمائی کم او انتظام دنکاو که غیققلو لون دانو لراکا غیققلو لادی او السوالحین من عبادکم یا استاسو صالحان غلامانی و ایمائی کم یا وینزی تاسو په اختیار کې نو بس د دې تنظیم وکې چې کله ورسی وخته نو بیا په غفلت مکوئ نقصان به جوړ شي حضرت علی ویلو مات نبی صلی الله علیه چې ای علی درې څو نه د وخت نه مرستو کا یو منځو ووخه یې کاوه یو جنازه او یو چې کور کېстаў اولاد لور زیه ورسی بلوغت نبی اوله انتظام کاوه نو خلق ولی په غفلت کوي یی زمون سمه نشته ده دا ګور شیطاني وسوسه وکنهفه چې سمه نشته نو بس کار خراب شي بیا الله وی ان یکونو فقراء کچری ذی او وسوسرنی یونه هم من فضلهم الله بوله ورکی کنه مال درو کې دی له خپل مهرباني نه او تاسو ولې تنظیمو کې دوراسو ولوکې چې ادیپ دې کور او دی سبلا ستنط لا یو کټ بس وغيرها لګواندي نور بالله بیا دې له خپل فضل نور کوي ولې بنور کوي الله سوک درزک نه دغه سه محروم نه <تصف> واللہ وانا الیم دل اڈروی قدرت اوپر সম্বন্ধে پوئی گی غورت ایت نہ خلق ولت مطلب اغستهو هغه تا چې زبا سلا و اداو کړه بس چې اداو کړه نو بیا و زی له اداو کړه بیا لوور کړه هغه عمر بخراب دې بیا بیا وی چې ګوراله خبره کړې و چې تاسو وعده کینې زما له پیسې ورکمه نو امام رازیوي چې الاصح ان ھذا ليس وعد من الله ای مطلب دا دی چې دا وعد نه د الله طرف نه چې تاسو ری وعده وکړه چې تعلق له وعده کنو پیسې درکمه تحسن <gülüyor> دیویلی بلکی بلکی بلکی اغناء اومن یتزوجو <coughs> چلاتن ذروع الى فقر من یختبو الیکم دیو مطلب دیو سوک تپوسو کی تاسو کرا نو دا اغناء مال تپوس مکووی دا مطلب ده. ولی دیو مال کسی چلدی دا جایدات تپوسی امکووی دا دینو مالا مانا کیده که استاس و حقیده دا, دا؟ چمالی نو دی دی جون بخی چې جیدا دی نو دی دی جون بخی د دین امر منه کوي دا نه چې واده سره کوي چې بس تداوکه نو مالدار ماجدار کمنه واده لا نه وکړي او تاسو ته خپل دین خبري خوي او احکام خوي چې دا ته پوسمکه وزه کلا کمزوره عقیده ده ښه چې تاسو یې جنان جهدا خپل خزي دیم خاوندې چې عمر شنو د دین امر منه کوي وَلِيَ اسْتَعْفِ بِاللَّذِينَا هنو چی پیسی او نئی مال نی. او دے انتظام نشی کے دے ناغی تاللا تا ہوئی زان دے پاک ساتھی اغا کسان لے جدون نکاہن چیغی نمومی دمرتا قد چی نکاو کی مہر کی ور کی او سو کور انتظام پیو کی دا نمومی ناغی زان پاک ساتیو انتظار دې کې حتا ایو نیو من, من فزلی ترغه پوری چلې مالدار کی دخل مهربانانه نا حکم حکمدار چې هغه وخت کې بغولمان وړیر ولامن او وینځي وي وین ما غلامان ټول چې هغه نه بدان نقصانو چې دېره با حیايي دا غینه پیدا کیده څکه وینځیم هم دقه سي لکه نارینه په شانتیاغي له هوسته پرد نهي نډیر نکسانا تو خیانتونه بکیدو دغه د غلامانو الله هو کوم کو چدي غلامانو سردا سي لیکلو کې چدي تو وای چمګله دور مال راکې نو تاسو بهازاد کو دو زر راکې درې زر راکې کو وچدیتا صلی الله علیہ دیر قسطا سو پیوما تا ګډو شي او دی ودا غلامان اخلاص شي ولکوټي به حیاي وکم شي کنه والذین اغا وین ذ غلامان یبتغون الكتاب چغی استاسو نطلب کوي چې مونږ سره لیکلو کې مم مملکت ایمانو کوم دا غزی چې مالکان شوی داسونه استاسو فکاتبوهم لیکل و سره وکړ چزور مال را کې مال کارسمره وخت کې پیدا کړ نو بستوب بیا آزادي هغه ته اجازه ته شګه بوست تجارت هم کې مزدوري هم کې نوکری هم کې چدان ل پیسې پیدا کې ها خدای او شرط پکی دي کین علم تم فيه خيرا کتا سو پوئږي چې دې په آزادولو کې خیر دي اول بعد علماء بانداسو چه به با غلامو اسماح کو بیان کوي خدا جبی آغاز آتشوئے ہوئے لیکن ترکی غلامان اللہ اگید آغاز سپابن خزیخہ کہ پوئی گئے چدی پازادو لکے خیر دے پیدا دا خیرا یا پوئی گئے کار کسب کا کولی شي او مال مال پیدا کولی شي نو آغاز خلق سرخان و آتوهم ممال اللہ اللذی آتاکم مالدار تالاوئی چه ورکه تاسو مال دا اللہ چه تاسو لاللہ در کرده دیم چه تاسو سزکات خیرات و باسه نو دا غی غلامان لیورکوه نو سب دا غی اخپل خواری مزدوری شي او سب از تاسو خیرات زکات شیه نو زن با دا مالک نخلاص کی کنه داشت پا گم حکمو وم و لا تکریو فتیاتکو مال البغای زبردستی مکوه پا خپلو لونو یا په وینځو په زیناسران ان ارد ن تحسنن چې ري خپلې اراده د خپل پاک دامه او تاسو به زبردستي کوئ نو څو هغه وخت کې ابو جهل او غیره دا سرنده ساتلی وي او له کوټري جوړکړي پاغي بجان دی وي چې خلکو تپتلېږي اخلاق ورات له پیسې به ورکول نه را او سدا سي چې خلق وا خپل اولاد باندي ظلم کاو او باندې به کولای چې چا به تاسو کو نوي به زمونږ مساوي نشته نو او چې څوک به تاسو بچا کاو نه به زمونږ استاد او رشتن ځکه <coughs> ونګه میاګانی او تاسو خاص خلک یا كن غره لبانه کتل کله موږ ماجداري او استاوسو دي موږ تر تاسو ته اوصاب شو کله وی چې د دې دورا دورا عامن دي دورا ماهر دي دورا اوبو چا یا و یا که نذیک به نقصان وشو بدنامي به وشو او به شرمیدو بلې د تاسو زبردستی کوي په خپل اولاد باندې دې تمکینولي کنه ها لته طغوا على ذل حیات الدنيا تاسو په دې باندې تالب کوي د سامان د ژوند دنیا ارا وستیکم ظلم نیداو په خوانو اږي کبه سر وختو سمهر مال یا پاکاله پتريا جامع یا سو می خره سر فرج وسر را وړه پلانې را نو دا غ پل اولاد دا چې د دی کور کی بیاد دی چانتا جت نئی که نا او دا خو د چه ارسد مورو پلار جیب کیوا چیو اغیق جدان لده ارسوار نکی دا کم دیو دا اغیق پل اولاد خرسول دی دا بلکل حرام قطعی دی زکر دا دا حر خرسول دی که نو خرسی او به وینز اغلامان خرسی دو د یوس دغه پلو لا ځانونو لولونو نه وینځي غو لا مان جوړ کړی وي دومره پله کو نو روپې په واخلې دا حرام دی بالکل ها که پله کو نو واخلې او جینې له ورکه جزاستا ما هر ده ښا تاسو لگے او څوک دې واخې غیله ورکه کلهږي کډيري ا ماصله تی رشویہ کنا و من یکرہننا اغه جګدا سي زبردستي او کړه په خپل اولاد باندې فان الله ينبذ کراهینا غفور رحیم بیشکله الله پس د دې زبردسته کولونه بخون کې مهربان دی اغي تو معافي کوي او بخنه به کومور په لبره ټینګي ټول زور به دی له راضی خان ابوبکر یساسوی کنا چې قال ابو بکر رضی الله عنه ویلو چ اخبار تعالی الی ایت کوم ته خبرو کوم چې ان المکرحه علی الزنا مغفور لها اگر زنا نه چریبان دي زبردستي شي او داغینا وی حیا او خیانت شي وي ناغي تبخه نکیږي ما فعلت علی وجه الاکر چېر څه شي نو په ځواړدسته شي وې نه لا باغې تمافي کوي او په دې نه ګ난ګار دي وې ورانې و ولقد انزلنا ايليكو ايات مبينات منګا نازل کړي تا واستا ياتون او زاحت کوونکی من الذین قلم من قبلکم يوم مثال لاږي چې تیر شي دي مخکستا سونه اوموائذۃ للمتقین اواز د پاره د متقینانو سلورم باب کې عقلي دلیلونه او د مؤمنانو او د کافرانو د عمل مثالونه الله نور السماوات والارض الله نور دی د اسمانونو د زمکو ټولو روانه کړی دی یو ظاهري نور دی را ښکارده نور اوس په مخه او یو باطنی نور دی هغه هدایت ته ځکه اکثره مفسرین وایي هادي سماوات او ارض الله ذات کړې اسمانونو او عظمت کوه لو تهم چې دا یو رڼا ده زذور نو رڼا ده نو نور سماوات او ارض دي الله رو خانكون کې اسمان او عظمت لرم مثل نوري كمشکاتن مثال دې رڼا اگر رڼا چې بذورونو د مؤمنانو کې دا ایمان کمشکاتن مثال دست دے لکا یو درے دے یو تاخ دے فی هام اسباہ چباغی کے چراغ بل لے علم اسباہو فی زجاجتن اگا چراغ پا یو شیشا کے پروت تے از زجاجتو اگا شیشا دمرہ سفادا کاننا کوکبن درریون تبو اداستور اداسمان زلیدن کے داران آگانی دینا مشکات ده مسلمان سینه ده مصباح ده ایمان ده زوجاجه ده غزله ده دکه ایمان پذلو کی که او غزله دمره صفحه ده چه تباید دستور پلقیدون که یو قدو چه بلشوه ده بلولشی من شجرت مبارکت ده تیلو دکه بخواه خواه تیلو بلی ده د داسې یو ونې نه چ ډیره براکتی ده ځایتونونه ده د خلاصې لا شرقییت وله غربییت نه په طرف د مشر نه په طرف د مغرب ده ی مشرق طرف ته نو سوختې او پصورې را ځي مغب طرف ته نوخت کې او پصورورې را ځي نه دا بلک میان کې ولاړه د چروخت په رجبه کما ونه نور لګینو دا غي تیل ډیر صفائی یکاذ زيتو اعيذيو نذیدي هغه تیل د دې چې په خپل رڼاو کې بلشي ولو لم تمسسو نارو اگر کو څوک په تتیلې و نه وي اونرسي دا سمر رڼاګان شوي چې هغه ایمان یو چراغ رڼا ده هغه زلو ستوري د چرناکی هغه تیل عمرناکی نور نالانوور رناګانی دي د پاسو د رناګانو نا د تالمومن مسلمان پسینا کی دي وګور دنیا کی نخکاری دا بار څه په قیامت کې ښکار شي زکل تک ان ورتا جت نشتاس په مهتا جت نشتا, نشتا ولي چې دا نور شته منور سپه مه خو دینه شرمېږي چې کمرانا الله الله د مسلمان په ذل کې اچولیدا نور نالانو يه ذل له نور من يشاء الله ہدایت کې دی خپل لرنا تا رڼا د پاره رات چت چخه خېشیم دا دل لا کړم چډی ار دی چغې کې توره تیار ده تور تم ده دای دا پسینه کې نه چراغ شتا لږ شې دیند هر وختو انا به کې زو جاشتا ولي الله ته ہدایت نه کړي کنا وای در بول لا الامثال للناس بیاں دې لتا می سال نو د خلقو لپاره الله به کل شیان علیم الله پار سبحانې پويګیم چې خلق واوري ده نو یې شره ده کمزه کیدا بنديان چې لول شو ملاقات وکم چې سینې د نور نډکی دي نور اعلی نور نلاوی وی او حمده فې بیوتن اغه پدا س کورونو کی دي اذن الله وان ترفع چلا امر کړي چې دا کور نو چت په عبادت سره جمعتونو کې ويز کړه فی اسمه او بیان دې کړي چې په نوم د الله په وحدانیت سره دا چې کورونو کې هغه جمعتونو کې وینه هغه جمعتنا یسبحو له فیها چې تسبيح وای ان لرا په دغه جمعتونو کې بل غدوي والاسوال هر وخت هر وخت وګورنه جماعت نه باواز با راضي دا قران او د ذکر ته مانځو الله اکبر سمع الله لمن حمدا هر وخت د اواز راضي د الله دا سوق په کې تسبیح وې رجال تداسسړې دا دی لاتلہیهم چې نه دي راپې لکړې دی لاره تجارتونو وله بیا او نو سو دگانو وغستلو هرڅو انذکر لا دله د ذکر نه ټیک د و به چې تجارتونونه کوي سوودگانې کوي بازارونو کې مارکیتونو کې دوکانونو کې په چې کله بان ووي که نه بیا به هلتهموې بیا به جممات کې ګورئ ه وخت په ژندلی که نه پانیس و اقامه الصلات ینی دې منکړی دې مانځو د پابندې نو ایتا زکاتې او کمالو نډیر دي دی، ولیکن زکات ورکی بخیلان ندي یا خافون یوما یریږي د هغه روزې د قیامت نا تتقللوا فی القلوب و الابصارو چې اولی را اولی پاره کې ظلم ناو سترګې دهبتنا د هغه روزې نه یریږي کنه <تصفح> لی اجزی اوم اللہ احسن ما عاملو چلا بدلور کی دیتا دخیستا غا عاملو نوچکلی دی ویزی دوم من فضلی او نور با زیاد کیغی تخپل محربانی دوچن دوچن بولور کی مچابا ویچی اراؤس منگا سنگا دکان بنکو بانگی ٹک دویلی دی او سار راسی ناس تو اس سوکنو او اس داد سڑے نللا یو الله یرزق من یشاء بغیر حساب رزق بدی کې ندي چستا کې را کوسرا وې الله رزق ورکړي چې چاله چخه شي به حسابا توا توې چې بل په لارش ماته الله حکم وکړي چې جماعت تراشه بس دکان بند کا داد و شان دا د مومنان نشان دا ری مثال دا ری او خو اوس د کافرانو حال وَالَّذِينَا كَفَرُو او کسان چې کافران او سرادی نا عملون عملونه دی عملون اخوار سوک کئی که نخواب مالی بدنی خیراتونا دا اعمالهم داغی عملون کسرابن اللہ وی اغا خواس خیال دے او یا اغا شکل شکوگلو تاوی کسو سپین سپین دلر این اخکاری خورا چکا مزمک امالگی ناونتی که نا دا غیدا مخبان ریسو سپین پاوډر غون تخکاری د لرینا کسراوین وشاندغه خورې دي بقیعهن په یو میدان کې په یو ډاګه کې احسب او زمعن ما ان چګومان کې پاږي باندې څخه سړې چې ووبدي هغه اجر روان شي حتا اذا جا او تر دې چې راورسې یاځي تا لم یجده شیئا اس شی نه نو ګوی نشته د اوسو درکی هغه دغه سپینه خورا چې زلې ده د درینه او وجد الاینده او فاو حسابا او پس هغه اجل راغلو نو دغه زیک الله ته نصا واغستنو عمومي الله را دغل تزان سره نو پورکی هغه سره خپل حساب ته دغه داسي مثال شه عملی کاو کو په دی خیال چې دا عمل دی دا عمل دی دا به زما په کار هغه عمل نو او شقیاتو به داتتو دی پهې لختیا او او تراخره پورې او خوشحالهدو چې مګ را هرڅ ختم شوله او سری او له الله ډیر زری صاحب کتاب کې بنده سره. دا خو د هغه کاافرانو حالی وي. چ سره ز کفر نه نی نیکه عملونه خیراتونه منزونه او دغه سي حيونه عمره کولي ډیر دکانه ملاوی اس ځان کړی کماوت راغ نو یسبنه د گنجيغه مثال وایخه او ز دغه کافرو چې کفر کوي او سره ز کفر عملونه کوي ظلمونه او دوی کې ټگی نالاوی داو تولی تیاریدی او ظلماتن یا مثال دا عمل دا کافر پشاند آغتی ارو دے فی بحر پاگی دریاب کے لجی ان چی دیر ڈونگی دے دی. پروت تے او موجن راپٹ کڑے دل را موجنو چپو من فوقی موجن چی دا پاس نوری چپی دی من فوقی صحاب او دا پاس وریزدن ولید تازه دا داغه دغه دا دا دا دا خ... بحر خدای عقیزه شوا لوی دریاب ده چې په شرک کې مبتلا ده او بیا ور د شرک اعمال د شرک اعمال چې د غیر الله په نوم نظرونه شکرانی دا ور او دا غینه طواف کول سجدی کول دا غینه سوال کول دا موج من فوقه موج نور دې شرک چپی دی ها امين فوقي صحاب او نور د خلق سره چې کوم ظلمونه دي او حقوق دي تباکړی دی یا دي ظلماتم بعض ضعف او قباذ چری دي بعض او بعض او پاسا اذا اخر يدهو کله چې دراو با سیخ پلاس لم یکدی رها نذین نو چې هغه خپل لاس اوینیم یني کده تاسوخه خیر نصیت کئ نا غانه قبلې او من لم یجئ الا لو نورن اغه سو چې الاو له رڼا پیدا نکي پزله کیفه مالهو منه نور دا نو دوی د پاره هیڅ رڼا ځکه الله ته هدایت نو کړې کنا نو د اخیری څلوورم انځم باو پدې کې د دروازو د اعمالو مقابله او تقابل دلېلې اقلی ذکر کئ علمترا نګوریت ان الله یسبح لو من فیسماوات والارض چې په پاکي وبیا نه یلله راغه سوت پاسمانو کیږي او پسماکه کیږي وتو رسات فاتو عظیم الرحمن توگو سیلونا چې صفنه جوړ کلی په هوا کې سوافات لکه دلته چې کله کله راشي نو زموږ دی په یقین سره د الله کوي کله پکې په برم هواو کې سم د مانځ په شامتې کلن قد علما صلاته وتسبیحه ارو پی جن دلې خپل عبادت او خپل منځه بندیان منزنه او د مارغانو تسبیحاتو الله کوي پاګار چدیې کوي ولل الله یملک السماوات والارض ها صلی اللہ علیہ اختیار توبہ سید اسوان نو دزم کو دا عبد اللہ تبارات للیم دلیل عقلی او زاحت کی دا غیات شروع حج کی ذکر کړم الم تران غورتا ان لا یجی صحابہ چلراولی وریز ثم یؤلف بینو بیا وریز خپل میان کې جوختی کې ربت ول پیدا کیو بل سرا سمع ای جلو رکامن بیاو ګرځي هغه لرا یوه تنبه چې د کتن او تا ګورونو بس داسي فطر الوقت یخرج من خلالي توینه احساس کې چروازی درمیان داغینا دغس رسولا دنیا کې خلق پیدا ک حق پرست او مین کې ولادت محبت او مینا پیدا ک مضبوط شي نبوت خلق او تدین رسی کنا <laughs> وَيُنَزِّلُونَ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ أَوْرِيَ الْأَذْسَمَانَ چې په دې اسمان کې غرو ندي د غېرو نونو نه الته د سغرو ندي د واریه زو هغه یادې فيها مم بردن چې پاږې کې ګلېدا وکلا کلا ګلې پکې به یې او رسی دیل را آگا چاہتا چوگواری ویسری گوام مانیشاو ویڈی دا آگا چانا چل اللہ خوخی گلی ارزین کوم گئی چل اللہ کمزی خوخی پاگیووری گئی نو یکادو سنابرقی یزہو بلبسار نزدیوی اگر رنا د پلک دا اسمان چو نظرونه د دا خلقو یقلب اللہ اللیل و النار بدلی را بدلی اللہ شپاو انقلاب راولی یقیناً پا دے که عبرت تے دا دا قلمن جبال پا ربے که کل ذکر کی گی دا کسرت دا پار اللہوی پا دے اسمان که دو, دو سم غرونا دي او دا غسی دا گلے و دا واوری وکلکل اللہ دا غینا راوری واللہو خلق کل دابت من مائن الله پیدا کړی ده هر یو زنده سر دو بونا کمرتی ننطفه شی د هر زنده سر ماده دغا دا امین اممیم شیعلا بطنی بازی پکی دستی نشنادی چی گردی پا گیڑا ماران میان دا پکید تا دیر نشنادی او بازی اغسوک دی چې اغیی گردی په دوخ کو باندی دوم نشنادی خو دیر نه امین اممیم شیعلا ارباہ او بازیا غذی چګرزی دی په سلو روخ په دا چې کوم عام ارسو کې پیدای نه ښه هغه چې ډېر خپې دې پسونو هغه چې ته معلوم نه نین زه کدا غی ذکر نه کړي یخلق اللهم عیشا الله پیدا کیا دی. مبینا دی کیا کیا کی هغه چو والی مشک الله پارسوند قدرت والری لقدان ذلنا آیات مبینات يقن من نازل کړو په صورت کې یا تنا وضاحت کوونکی ال دیت کې او چا د چې غواړي دلارېغې د حال ذکر کوي اوي دا منافقان چې مونږ ایمان را وړی د پهلابانندې په پیغمبر غمبر باندې وااتواانه هممونږتابدار کوو س توولله پریقم من نوم بیا چې واخه شي نه مخ اړي ی د دي نام من بعد د ظالکه پس د دغې وا دی هم او لاقب مومنين الله اذا منان ندی چې پجه به او بیا عمل تنهي تیار هغه عمل څنګه ويزادعو ال الله ورسوله کله چې راو بل لشي دا کتاب تا او دا پیغمبر سنت تا لیا حکومت بینهم چې فسلو کې دي پمینس کې زافرې قوم منهم مورزون زه دا واخ کیو دلی چې مخړون کی نه تیار قران او سنت تا <تصفح> وَيَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ او کدزید پارے پکے حق اچرے کوئی گی چرا قران او سنت کے زمون گبرہ ہشتہ دمیراسو مسئلے یانور نبی اپ مندارازی قران تا او سنت تا مزعنین پمنڈمان ندا کوئی ایمان نشو چخپل فیضین او راضی چخپل نقصان نبی ان راضی اللہ ویدے ددریو قسمہ فی قلوب مرضن یاخودی پزړونو کې مرض دي <coughs> کمزوري ده یقین یې لا نظر راغلي امیرتابو یا شک په اسلام کې امي خافو نا يا يريږي د دينا چې کوم په قران او سنت فیصله کو نو نقصان را سره کیږي ايحي بل الله عليم ورسولو چې ظلم کوي الله پذي باندي او پیغمبر د الله بل اولئک هم ظالمون بل حنا موږ ظلم نه کوو بلکې دی فزان باندې ظلم کوي چې د شریعت فیصله ته نه تیاری د قران او سنت فیصله ته نه تیاری دي ځان ظلم کوون کوي اخر دعوا نه